Trenul de noapte. Pista, 16. Urcă pe Buștean. Nimeni, numai moșneagul care întorsese în capul rândului și acum se depărta săpând înspre sat. Poate până la urmă s-au dus totuși la gogoșari. Dacă era așa pierduse ocazia, i-ar fi fost greu să mai afle când vin ele la prășit. Ar fi trebuit să bată drumul ăsta zilnic trei sferturi pe bicicletă, un sfert pe jos. Simți cum se enervează. Și președintele, tocmai astăzi își găsise să pună răsaduri. Și ce răsaduri? Gogoșari. Precis fusese și el pe la vreo specializare și după ce se întorsese îl apucase rotația culturilor. Iar femeile umblă după cum bate vântul. O fi strigată la mai tare la ele și atunci hai toate la gogoșari, ca oile. Femei, ce poți să zici? Cel puțin ea să fi venit. Să-i fi dat dracului de gogoșari și să fi ajuns până la ora asta. Era aproape nouă jumătate și ratase și peștele. Tot din cauza ei. Nici ea nu era mai breaz. Dacă ar fi fost, ar fi spovedit măcar în săptămâna patimilor, ca majoritatea oamenilor, nu i-ar fi stricat paștile cu neascultarea, cu lașitatea ei. Nu-i tihnise toată sărbătoarea gândindu-se copierduse, cu scăpase din mână, că nu și impusese autoritatea pastorală exact când era mai mare nevoie, că nu știuse, greșind undeva, să o scoată din marasmul legăturii dubioase, în care pare se căzuse iarăși, fiindcă altfel... Cum s-ar putea explica fuga ei decât printr-o mare, adâncă, rușine? Și cât de frumoase fusese răpaștile anul acesta, primul an când el și nu Dima bătuse de trei ori în ușile închise ale bisericii, spunând cu glas grav vorbele ușor schimbate ale psalmistului. Deschideți, boieri, porțile voastre să intre împăratul slavei. Iar nuțul de după uși, mai ca oricând, se răstise ca un bun actor. Cine este împăratul slavei? Și el răspunsese, domnul cel mare, domnul cel tare, acesta este împăratul slavei, stăpânul cerului și al pământului. Și ușile se deschiseseră și în cadrul lor apăruse, fericit că mai apucase o înviere, nuțul bărbierit la sânge, cu un petic de ziar uitat peste una din tăieturi, un petic ar fi putut să jure din ziarul sportul. Spre deosebire de localitățile din jur, în satul lor slujba de înviere nu se făcea la miezul nopții, ci, dintr-o pricină neștiută, de demult, la cei din zori ai zilei, când cerul prindea să se răzbune spre răsărit. La miezul nopții se trăgeau clopotele și adolescenții satului, exasperând șeful de post, pușcau cu carbid pus în cutii de vopsea, umplând văzduhul de zvonuri războinice. Apoi luminile de la ferestre se stingeau una câte una și o oră-două satul era cuprins de somn. El nu se culcase în noaptea învierii, și făcuse rugăciunile și ieșise în cerdacul casei să fumeze. Noaptea era senină, liniștită. Dinspre cuptoarele de cărămidă răspândite prin curți, mai suia spre stele purtat de vagea adieri, mirosul de miel fript. Pașii câtorva navetiști întârziați, sosiți cu ultimul tren, încărcați de pâine și pachete de margarină, își purtau ecoul pe ulițe. El sta în cerdac și fuma, plăcându-i că stă în cerdac și fumează. Ca și cum ar fi vegheat. Păstorul și turma. Undeva, în dreapta, înspre balta râului, o oiță își făcea de cap. La unu și jumătate se aprinsese înspre centrul satului prima lumină. Era sigur la casa coratorului. Coratorul ducea primul pasca și după el se înșirau ceilalți fruntași. În dreptul coșărcilor lor înalte, acoperite de învelitori scumpe lucrate de mână, se scotea din biserică și se așeza masa cu Evanghelia. Apropierea de masă și de preotul ce ținea de acolo predica dădea adevărata, ascunsă erarhie a familiilor satului. Rare oricei ce fuseseră și rămăseseră de neam mai slab, ori noi parveniți îndrăzneau să ocupe locurile din fruntea celor două șiruri paralele de păști, în capul cărora se așeza masa darurilor, locuri aparținând prin tradiție bocotanilor. Ei, umilii, se scurgeau spăsiți spre coadă, recunoscându-și o dată, o singură dată pe an, originea proastă. Imixtiunea disperată a coșărcii vreunui necăjit între coșărcile de elită era comentată ironic și de-o parte și de alta zile de-a rândul, iar imprudentul când era prins în mijlocul mai multora la bufet, în sau pe șanț, era rugat să povestească că ce-a zis popa în predică, fiindcă el fusese aproape de masă și ăilalți de mai încolo n-auziseră prea bine. Și se simțise bine acolo? Parcă îl bătuse și primarul pe umăr și îl întrebase, tu cum o mai duci, mă, Gheorghe? Mai, Ma, aia capra aia neagră? și îl țineau tot așa încât omul ajungea să-și blesteme clipa ornevasta nevasta care îl îndemnase să-și pună pasca între tâlharii aceea cu avere. Pe la trei, când aproape toate casele aveau ferestrele luminate, a țipise în scaun. Îl trezise getuța, speriat. Tu aici ai stat? Eu credeam că citești în cameră. Ei, în ultima vreme o lăsase mai moale cu lectura. Citești, citești și tot aia e. Hristos a înviat, spuse el zâmbind. Adevărat că a înviat. Hai, în casă, că ești vânăt de frig. Întrăsură, moșbuie îi spuse cu glas căzut, plin de admirație: Că pe la trei și un sfert în curtea bisericii apăruse un mare ștab de la județ ce și avea părinții aici. Nu, nu va intra în sfântul lăcaș. Nu intrase nici în urmă cu doi ani când mai venea la înviere, va aștepta afară. Dar oricum venea, se ținea la obicei, își aducea aminte de copilărie, pușcase și el cu carbid. La predică și la stropirea poștilor vastaș, apoi se va duce. La casa părintească va ciocni un păhărel de țuică și va mânca miel umplut, îi place umplutura, am fost prieten cu el, adăugase modest Moșbuie, iar la 8 dimineața va fi înapoi, la județ, la datorie. Trecuseră pe lângă o gospodărie în curtea căreia se deslușea într-adevăr o dace neagră și apoi îl văzuse și pe om în fața bisericii, vesel, înconjurat de notabilitățile comunei și, urmând sfatul lui Moșbuie, dăduse mâna cu el înainte de a intra în altar să se îmbrace. Însă micul eveniment nu-i trezise altceva decât un ușor sentiment de inconfort. Îl sâcâia. Cu totul altundeva îi stătea lui gândul. Nozărise zărise în mulțimea ce aștepta lângă păști, când înconjuraseră cu Alai biserica și nici înăuntru în timpul slujbei. Se gândise cu o spaimă de care el însuși rămăsese surprins că Ana nu o să vină la înviere. Și în timp ce înscoruș scoruș, Coriștii, stimulați de prezența afară a șefului de la județ, cântaseră din toți râruinchii, Hristos a înviat, să se audă. El se întreba mereu ce s-a întâmplat, ce era cu femeia asta, de ce nu venise în biserică. Abia la sfințirea păștilor, înaintând prin iarbă pe culoarul flancat de lumânări aprinse, o văzuse stând cam pe la mijlocul primului șir, nici între fruntași, nici între părliți. Și dintr-o dată, tot ceea ce nu observase până atunci, cerul Împurpurându-se spremează zi, lumina lumânărilor jocând pe culorile ouălor din coșărci, bruma de pe iarbă, bocancii făcuți lună ai lui Nuțu, care mergea înaintea lui strângând păștile, chipurile îmbujurate ale oamenilor. Totul îi sărise în noi, cu un fel de patos și în clipa aceea lumea, în elogvența ei, aproape îl duru. Stropise cu mănunchiul de busuie coșarca, împrăștiind cu darnicie apă sfințită în stânga și în dreapta, o privise drept noi cu simpatie, ca pe o veche cunoștință, ba-și chiar să-i spună ceva fără importanța lui Laie care stătea alături. Apoi, făcuse bărbatul, uluit de atâta considerație ce arăta popa, și începuse să râdă. Da, buie nu se înșela. Laie era tântele o bine. Ținuse apoi și predica, o predică avântată și nițel confuză cu aluzii binevoitoare la frumusețea și puterea fără de preț a obștii care în marea sărbătoare adună la un loc pe mai toți fiii satului. Și lauda acelora care, indiferent ce-au ajuns, nu uită de unde au plecat și vin cu dragoste și sfială la acest praznic împărătesc să ciocnească după datină un strămoșesc ou roșu. La sfârșit, când oamenii ieșeau perechi, perechi în drum, oaspetele se apropiase și îi spusese zâmbitor că se bucură să vadă că Dima are urmașul meritat. Apoi, făcând câțiva pași împreună, îl întrebase dacă era adevărat ca au întâmpinat oarecari greutăți cu o repartiție de ciment pentru gardul din jurul bisericii. Da, era adevărat. Atunci sugerase oaspetele să treacă după sărbători coratorul pop sau careva din consiliu pe la el la birou. Și încă o dată îi făcea plăcere să știe că satul are un preot așa tânăr și instruit. El mulțumise bâlbâind ceva, fiindcă tocmai văzuse peste umărul importantului personaj pe Ana și Laie, cotin pe ulița spre baltă. Era puțin mai înaltă decât bărbatul său. Amărăciunea resimțită în biserică îi reveni instantaneu și, într-ăsură, trebuie să facă adevărate eforturi pentru a răspunde cât de cât întrebărilor pe care, de pe capră și de alături, îi le puneau cu schimbul moșbuie și getuța, interesându-se ce a spus și a promis fiul satului. A cincea țigară. Se termină pachetul până apare nenorocita asta. Dacă mai apare. Iar pești, ioc. nicio o bătaie. De atunci... Urcă pe Buștean, și în clipa următoare se și lasă jos. Venise. Era ea. Ea trebuia să fie. Luă binocul și se ridică încet. Sigur, ea era. Ar fi recunoscut-o cum se spune dintr-o mie. Se uită la ceas. Zece și patruzeci. Poftim. Ora a devenit la câmp a țărăncei române. De aia merg lucrurile așa cum merg. Se așeză pe Buștean. Venise, deci. Bun, acum să mediteze ce să fac. Ce-i de făcut? Vorba lui Lenin. Ea a începuse să sape dinspre capătul celălalt al ogorului și într-un sfert de ceas va fi aici, lângă mal. Se sculă și, prinzându-se de crengile tufelor de salcie, se cățără pe peretele de lut până deasupra, strecurându-se pe burtă în iarbă. Parcă ar fi la o aplicație de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei. Privi din nou prin binoclu. Nu mai ia și moșneagul pe tot câmpul. Acum și boșorogul ăsta ar fi cazul să o întindă acasă, să lase de săpați și generațiilor viitoare. Doar nu vrea să sape toată ziua. Sunt greu bătrânii de pornit, dar de-i pornești, rupse un fir de iarbă cu dinții și-l mestecă. Reglă claritatea imaginii. Ana era îmbrăcată cu o roche cam dărăpănată și un jerseu negru. Pe cap o năframă de culoare deschisă, nedefinită. În capătul șirului, pe unde trebuia să fie cărarea spre sat, își lăsase ceva semănând a sacoșă. Venea aplecată, săpând iute. Urmări rândul pe care era și își dădu seama că va ieși puțin mai în stânga de locul unde stătea el. S-ar putea să nu-l zărească de tufe. Important era ca ea să-l descopere prima, nu el să iasă în întâmpinare. Se trase din iarbă și lunecă pe povărnișul malului înapoi lângă undiță. O apucă pe cea argintie și recuperă. Din râmă mai rămasese un ciot albicios, zbârcit. O schimbă și lansă. Ei, acum să prindă o mușcătură zdravănă Să-l vadă ea cum dansează cu peștele, cum îl aduce până la mingioc. Nare el norocul ăsta. Sui precaut pe buștean și înălță capul. Mai avea vreo șaptezeci de metri și ajungea. Oare ce crede când o da cu ochii de el? Doamne miluiește, popa prinde pește. Sări pe prundiș, își scoase binocul de la gât și îl puse în geantă. Se aplecă și se spălă pe mâini pe față. Prinse de sfoara juvelnicului și îl săltă puțin afară. Cleanul se vânzoli speriat, lăsându-se pe o parte și lățind coada ca un evantai. lăsă înapoi în apă și se așeză pe buștean. Măcar unul să mai fi prins. Auzi loviturile înfundate ale sapei apropiindu-se din stânga. Se gândi să fluiere ceva sau să tușească, să o facă atentă când va ajunge lângă mal, să nu cumva să întoarcă pe alt rând fără să-l observe, dar apoi își aduse aminte de zgomotul ce-l făcea mulineta sovietică și luă în mâini lanseta roșie, învârtind mica manivelă. Se auzea de la o poștă ce să mai fluiere. Coropișnița era neatinsă. O scoase totuși din ac și puse alta. A zvârli și lăsă lanseta pe suport. Ciuli urechile. Nu mai auzea sapa. Întoarse capul. Îl privea. Sta în picioare profilându-se pe cerul vânăt. Ia te uită, nici nu băgase de seamă când se înnorase și îl privea. A, zise el tu ești, Ana? Mai speriat, ce face aici?" O surprinse căutând iute în lături cu ochii înspre moșneang. La sapă," răspunse ea. Ai pământ în locurile astea? N-am știut." Da, avem niște mălai." Avem. Nu am. Avem. Ea și laie." Atunci suntem oarecum vecini. Pe aici vin și eu la pescuit." Aici făcuia. Aici sau mai jos sunt locuri bune, vin des. Nu v-am mai văzut." Dar tu ai mai fost în lungă? Am fost săptămâna cealaltă." Când?" zise el. Iată cu puțin. Cred că joi. Da, joi. Avem niște cartofi mai încolo." Eu joi n-am fost, am fost sâmbătă." spuse el și se gândi că discuția ar cam trebui să se încheie, ce să și mai spună. „Joi era un pescar aici”, zise ea, „unde făcu el? Acolo, chiar unde stați dumneavoastră. Îl cunoști? Nu, nu i de la noi din sat, era cu o motoretă.” El tresărit. „Te-pomenești? Cum arăta?” întrebă. „Nu m-am uitat așa bine”, răspunse ea. „Era mai bătrân și nu mai știu, un om. Era îmbrăcat cu o salopetă”, da, și amintia. „A umflat o barcă de cauciuc și a trecut dincolo. El era” Clar. Dacă avea și barcă. Precis ochise locul de vizavi și trecuse la că sau avat. N-ai văzut, avea undițe multe, nu știu, zâmbia, că n-am șezut să mă uit. L-a văzut numai că stă acolo și umflă barca. Îl cunosc pe om, zise. El m-a învățat să pescuiesc. Ea a privit din nou spre câmp și-și mută sapa în mâna dreaptă. Te-am ținut de la treabă, zise el, observând mișcarea. Mai ai mult? Nu, că sunt numai câteva rânduri. Dar nu știu dacă mai rămân. Văd că vine vreme grea. Se uită și el spre cer. Asta-i mai lipsea să-l facă ciuciulete. Nu vine spre noi, nu te teme. Se vede după cum bate vântul, norii trec încolo. Poți lucra liniștită. Ia stătu un moment nehotărâtă, apoi se întoarse și început să sape. Ca să facă și el ceva, scoase lanseta roșie părâind din molinetă și schimbă coropișnița cu un bos de mămăligă, apoi și-a aprinse o țigară. Până va reveni, va trece oarece timp. Și va apuca și ploaia, norii se îngrămădeau încoace, nu încolo, cum mințise el. Dacă începe să plouă când ea va fi spre capătul celălalt al ogorului, poate nici nu se mai întoarce. O ia pe cărarea a spresat din porumbiște, e mai aproape pe acolo decât pe lângă râu. Da, la asta nu se gândise. Sări pe Buștean și strigă, Ana, n-ai cumva apă de băut la tine?" Ea se opri și întoarse capul, N-am, da, dacă vreți, am niște mere, să vă aduc? Lasă, nu, acum, când vii rândul, zise el. Ea privi cerul tot mai întunecat și-și reluă săpatul. Rămasese singură pe câmp moșul Otulise ăștia bătrâni cu reumatismele lor, simt apropierea furtunii mai ceva ca hârciogii, bine că plecase. I se păru că vârful roșiei mișcase. Stătu atent, încordat, cu palma pe mâner, dar nu se întâmplă nimic. Toată ziua de fapt nu se întâmplase nimic. Ce, asta fusese discuție? Ce face aici? La sapă. Ai pământ prin locurile astea, da, avem mălai, o tâmpenie. În loc să întrebe fără atâtea încojururi. De ce nu venise la spovedanie de ce locolea cu cei greșise de se în biserică să-l privească. El se lăudase că-l cunoaște pe pescarul cu motoreta. Parcă asta l durea pe el, că are la motoretă și barcă. Și ce bine îi stătea cu năframa legată la ceafă, cu jerseul acela jerpelit negru. Îmbracă pe Rachel Welch, așa, pune niște tenici descleiați în picioarele goale, dă o sapă într-o mână și o traistă în cealaltă și plantează-o întreburie în pe să vedem dacă mai inspiră ceva cuiva. Prima picătură căzu aproape de mucul a zvârlit în apă, apoi alta și alta, rare și mari, clipocind. Strânse rapid telescopica argintie și-o vârâ în husă, lăsând afară numai bățul roșu cu mulineta rusească. Pe asta putea să plou, să ningă, să o trăznească, rezista la orice, că la fel, imperturbabilă. Se uită pe câmp și-o văzut pe Ana fugind spre cărare, apucând sacoșa sau traista sau ce era și întorcându-se tot în fugă spre râu. Zâmbi! i ducea lui Mere! pusese inspirat cu apa de băut, cu setea lui inexistentă. Deasupra de siluetei ei în alergare, un fulger lung se întinse la orizont ca într-o poză de abecedar și imediat pe urmele lui, Sfântul Ilie își hurducă grozav căruța prin hârtoapele și rătăcăniile raiului. Doamne, apără și păzește! Nu mai era de stat, sări pe prundiș și început să recupereze repede firul. Ana apărut sus pe mal, în mână ținea un măr. Arăta cam speriată, eu mă duc, părinte," zise. Stai că vin și eu," răspunse el. Să știi că mi-ai purtat noroc. Cât ai săpat tu, am prins un clean." Desfăcu forfacul, îl înfășură pe o rolă mică, demontă bățul în bucăți, înghesuindu-le în geantă. Scoase juvelnicul din apă, își aruncă geanta pe umăr și se uită în jur. Nu uitase nimic. l îl aștepta zgribulită. Vântul îi lipise rochea de trup. Să-l aștepte." Și el o așteptase destul. Se cățără pe mal, mânjindu-se de lut pe pantalon și ieși lângă ea în genunchi. Acum să-i vadă cineva ea în picioare cu sapan în mână, el în genunchi, cu peștele saltând bezmetic lângă gleznele ei prelungi, ude. Glezne de rasă. Pur sânge românesc. Se ridică și observă că zâmbește. Pentru atât ați venit până aici? Se uită și el la cleanul ce-și da duhul. I se păru cam pricăjit. Se mai întâmplă, răspunse cu o ușoară iritare. Hai pe lângă râu, ajungem mai repede. Nu luați? Mulțumesc, spuse și apucă mărul. Porni pe cărarea dintre ogor și tufele de salcie, mărginind apa. Fulgerele se tot cerul negru dinspre apus se lumina pe întinderi uriașe, ca și cum Dumnezeu s-ar fi amuzat apăsând curios pe butonul unui bliț nou japonez. La developare, el și Ana, două făpturi mergând, aplecate pe câmp. Ploaia încă nu-și dăduse drumul, dar se vedea deja pânza de apă măturând dealurile ce se profilau în dreapta. O auzea lipăind în spate cu tenii și ei străvechi și se simți cuprins de o înduioșare zâmbăreață. Erau ca bărbatul și femeia lui prinși de o furtună la muncă și grăbind spre casă cu gândul la geamurile lăsate deschise, la fânul nestrâns din ogradă la scroafa legată pe șanț. Întoarse capul și surprinse ceva deznădăjuit pe fața ei, cum îl urma cu privirea în jos, căutând cărarea firavă potopită de ierburi. Să temând să nu trăznească. Dacă bate, Dumnezeu nu bate cu paru. Un trăznet așa mai mic, un trăznet avertisment, ar fi meritat și el, nu-i vorba. Cine îl pusese să bată de dimineață coclaurile? Și fără niciun rost, numai ca să schimbe două vorbe cu necăjita asta frumoasă. Răpăitul urgiei îi ajunse cu câțiva metri înainte de locul unde și-a scunsese bicicleta. Făcând un salt în tufe, se-a plecă, puse mâna pe ghidon și vrut să se ridice, când vederea colibei de alături în formă de cort, cu saci de polietilenă învelind acoperișul, coliba pescărească pe care o descoperise mai în primăvară și unde se gândise să vină cu getuța, îl opri. Ana strigă hotărât, vină încoace! Lăsă ghidonul și intră la adăpost. Ea apăru în deschizătura dintre crengi și întâi nu-l văzu. Apoi dădu cu ochii de el șezând întins pe paie și tresării. Să stăm aici până trece ploaia, hai, nu-ți fie teamă, oricum nu putem merge peste câmp cu fulgerele astea. Eu sunt și cu bicicleta. Bate gheața, zise ea, păi vezi, hai, șezi, nu mai sta acolo să te ude. Și se trase în fundul colibei, făcându-i loc. Ea se mai uită odată spre sat, apoi pășea plecându-se pe sub ramurile salcii și se așeză lângă el cu picioarele strânse într-o parte, netezindu-și rochea peste genunchi. Ce vreme făcu el învârtind un pai între degete, potop nu alta. O să strice mălaiul, zise ea uitându-se afară. Dar praf să-l facă, gândi el, numai să nu se oprească. Ține-o, doamne, ține ploaia, măcar două ceasuri. Bucăți de gheață rotundă cât ouăle de porumbel se rostogoleau pe povărnișul malului, iar suprafața râului clocotea ca o fiertură gigantică. De ce tremure așa, frig? M-au dat puțin, răspunse ea. Uite, ia asta, eu sunt obișnuit. Nu, nu, nu-mi e frig, se împotrivi ea. Dar el își scosese deja haina și o puse pe omeri. Dar nu-mi e frig, părinte. Atunci, de ce tremuri? Ea nu răspunse, ocolindu-i privirea. Și ce gene avea. Parcă nu e țărancă din sat, parcă e țărancă din cărți, gândi el. S-a mai oprit, zise ea, haideți să mergem. Cum să se oprească, nu vezi ce prăpădie? Cine știe cât ține, zise ea. Foarte bine. Nu poate ține mult, zise el. Ploile de vară trec repede. Ce prostii, spunea. Ploile de vară trec repede. Ea ședea la 10 centimetri de piciorul lui drept și el spunea prostii. Ana, zise răsuflând adânc, de ce n-ai mai venit la spovedanie? Ea înălță capul și pentru prima oară îl privi. N-am mai putut. De ce? Ți-a fost rușine? Nu, nu. Își coborâse iarăși ochii, intrase iarăși în somnul ei de ziua. Atunci de ce? Ea nu răspunse. De mine nu trebuie să-ți fie rușine. Începui el și se opri brusc. Fiindcă în minte-i veni absurdă continuarea. Eu-ți-aș putea fi tată. Iar putea fi pe naibă. Cel mult un frate, un verișor mai mic. Măcar te-a ajutat cu ceva ce ți-am spus atunci? Da. Tăcu o clipă, apoi zise. Lucrul acela s-a mai întâmplat? el îl privi, ce ciudat, ca și cum i-ar fi fost milă de el și clătină din cap. Nu. Tot e bine, gândi. Să se știe că acela ce-a întors pe păcătos de la rătăcirea căi lui va mântui suflet din moarte. Deși ce-o costa să mintă? Atunci nu înțeleg, de ce n-ai putut să vii? N-am vrut să fac rău, zise ea încet. Cui să-i faci rău? Ție? Mie ce rău să-mi mai fac? Mi-am făcut destul. Atunci cui? Omului acela? Nu, părinte, nu, zise ea. Dar cui? Dumneavoastră. Hopa! Na, poftim. Cine ar fi crezut? Mie? Cum să-mi faci mie rău? Și ce tot mă ei cu dumneavoastră, cu părinte? Mă fac să mă simt de 80 de ani, ca Dima. Nu sunt așa bătrân. Nu, nu sunteți, zâmbia. Aici cât vorbim, să spui Emilian. Sunt mai tânăr ca tine. Hai zi să te aud, Emilian. Emilian, zise ea. Ce straniu sunase. Și spunem, cum îmi faci mie rău? Pe chip îi reapărui expresia aceea de deznădejde. Nu știu... Așa am crezut. După ce m-am spovedit, v-ați uitat nu știu cum. Te-ai uitat nu știu cum, o corectă el. I-a înghițit și reluă privindul fără să clipească. Te-ai uitat. Atunci, chiar în ziua când te-ai spovedit, și atunci, și în toate duminicile, și vă opreați unde stăteam eu în bancă. Te opreai, zise el. Așa da, Zisea. ea. Și știam când în predică îmi predică vorbeai numai mie. El sta mișcat. Și îi se părea că visează. Eu nu știu ce am șopti ea și două lacrimi mari îi sâșniră deodată pe obraj, parcă sunt blestemată. De asta n-am mai venit. Ai văzut că mă uit la tine altfel decât la restul oamenilor? Ea încuvință ștergându-și lacrimile cu colțul năframei. Așa se uita și celălalt? Da. Cum? Cu drag, murmură ea. Simți cum îl ia cu frig. Sau era numai un fel de descărcare în corp, o destindere prelungă? Da, așa e, se auzi vorbind, așa mă uit. Și azi am venit la râu numai pentru că știam că vii și tu acolo la sapă și în predice am vorbit de multe ori numai pentru tine. Am făcut rău? Da, șoptia. El privi crengile încărcate de stropi, auzi ploaia domolită foșnind deasupra pe sacii de polietilenă, văzu apoi peștele mort în juvelnic. Întinse mâna. Degetele îi tremurau. Îi atinse tâmpla obrajii umezi. Nu trebuie, șoptia, dar nu se împotrivi. Se uită numai cu o implorare mută în ochi când o luă în brațe. Trebuie să o sărute pe ploape ca în sfârșit să închidă. Murmura într-una. Părinte, Emilian, nu trebuie, nu trebuie. O lângă el, amețit de mirosul părului ce scăpase de sub năframă. Se răsuci pe o parte și simți că îl genează ceva în coapsa stângă. Continuând să o sărute, își scoase încet o mână de după talie ei și pipăi locul, mărul. Îl uitase în buzunar, uitase să-l mănânce. Îl scoase cu două degete și îi fă cuvânt mai încolo, stăpânindu-și un zâmbet. Îl va mânca după.